Suraya raa Umtu baba na umtu mama wadumbi wa dziwa shambani Inyoha ikade umbyanja zaidira na izinyamanye hazo ntizika uambaro aziumbu Imudisa umtu mse Zizo kweli amba Mungu arongwa ya marunda ye miliyonzi ya, ya disamba Umtu mse ajibu inyoha ritsojwa lile ya marunda ye mili ya, ya disamba be litunjala umwirio lio uhari shamba, mwezi samba mwezimu ngu arongua kamutsolila wala kamutso dibamba chinyume ya vavu mutsofa sa hiyo inyohai mwandia umuntu mse kamutofa ata be mungu asijua amba isuku litundala litunjala uo, ya macho yanyu yatsobuha na wanyumu mtoka kama de Mungu aliona uzuzi wa njema na imbovu. mshe aono amba ya marunda ya umiri ya mema huyala. Mazuri mtu huyaona ana. Tena utongeza huwa mtu hikima. Arengeli tunda ali. Amumba waja umme wahe akavwa moja na alili. Basi wakati huo ya macho yao wote waili ya, wo wa ya buha. huka amba wawazi wazi. wazi wa gifania mikanda hamani ya mtini waya runguva moja wayabanga kila mtu mfano wa shikoi sayo wasimukia rabhi mungu halilo ajao shambani na upepo wa maharibi. Mwenye na bweni waende hondo mzania rabhi mungu arimwe imili ya shambani deivo rabi mungu airi umtu baba amzisa Wahavi, mtu baba ajibu Sikia halilojao hali mali shamba tirii maana tawadziwa tizama. mwezi mungu arongoa uzwa zese amba wawadziwa dzi hali ulili la umiri na umwirina kaubalidzalo adamu ajibu De ule wa muhensibavu ni hangude animbali na wami nawamitili basi rabi mungu amudzisa omtumshe maana intini wafanya intongo iyo umtumshe ajibu inyoade yanizaini atanalila rabi mungu ambia inyoha haivu wafanya intongo hiyo uto baina ya izinya mazontsi za dagoni na izinya manye hazontsi hai mimba hayimimba yaho na wawe ihanyo yaho itsoja yanagi fu la trouve maisha ni ha ya wengefu baina yaho na mtumshe baina ya izilembe zaho na izilembe zaho Chelembe shinishitso usirita ishitswa na wawe utoshihoza umsipa wa mundu. Mwezi Mungu amwambia umtumshe, "Nitozidisha ishikozo ya zihamiliza. Utosza zihaja zihajaza ozitoka jula mtumewaho bewai atso utawalia." Mwezi Mungu amwambia umtu baba, "Haivuwa mdungushi ya umtumshe wa. Mdungushia waho. Tena wala la umiri na umwirina kahubalizalo hulila." ishi vande shantsi apiziwa hasibabu ya wawe utofanya hazi nziro de utoparawe shaulasha izisuku zonti za amaishaya ishi vande shantsi fitso miba na miri ya miba yapeu na wawe utola de vula malavun Utola wa uto hari de utoparawe shaulasha hushila atampaka uregge hari mwe shivande shantsi urengwa maana wawe tove, tena utorudi hari mali Adamu amwili mtu mshewahe hawa yani hayati, maana hawa akade umama wawonti wonti wenzau hayati rabi mungu awafanyia adam na hawa ngoo zangu ziashinyama awavinzisazo sa hiyo rabi mungu ajambia siani vany kamwe umanadamu arendeya mauru moja harimwasi haujuziwa njema na imbovu Nari muzi asivule umono ajorenga litunda la umwiri wa uhayati ajondi la tena agensi daim Rabi Mungu amdumbidza shambani Eden ile ange alime vanje shanti uvhanu arenga banda adumbidza umwana mwezi Mungu anzi ziumbe zenza mabawa uvande walijwala huheya wa shambani ya Eden Sena na upanga uvenao dimila moro usingao ile huifad DNA ya umwiri wa uhayati.